Modul 3, Aufgabe 2a. Maria T. Ich arbeite erst seit zwei Monaten in einer großen Firma als Industriekauffrau. Allerdings habe ich mich noch nicht so richtig eingelebt. Jeder im Büro kümmert sich nur um sich selbst. Und wenn man mal Hilfe und Unterstützung braucht, kann man niemanden fragen. Keiner nimmt sich Zeit für einen. Die Kollegen tun ständig so, als ob sie alle perfekt wären. Und wenn man jemanden etwas Fachliches fragt, dann wird man gleich komisch angeschaut. Und dann dieser belehrende Ton. Das sollten Sie aber wissen. Dabei sind Fragen doch gerade am Anfang normal. Es kommt mir wirklich so vor, als würde ich nicht in dieses Team passen. Ich denke, ich werde mir bald eine neue Stelle suchen.